E, jo maia, letra bada, e, muguruzaren zat, garirentzat, benitoaren egin izan dituzu letrak ez da, ion? Bai, hazin dintzen emesortzi urtekin edo, negu gorriak entzat e, letra batzuk egiten, mm -hmm. Ferminen eskariz, Ferminekin ne, elkarlanean, eta... Orduan, ba, nik ordu ez nuen inoiz olakorik egin da Ferminetortzeko aguregana. Diar da Tortzeko aguregana. Ba, orain, <laughs> orain dala gutxi egon ginen eh, elkarrekin afaltzen. aspaldiko uh -huh. parte eze eh, irunen eh, elkartu ginen. Eta, eta bueno, ari, ari zordi hotegi azan da. Ba, beti eskerronekoa izango naiz Ferminekin ba, ez de gauza askoren artean eta a, gainera ba, musikari bezala eta militante bezala ere, uhum. ba, miresten mirist, dut, Fermin. Baina, orduan, ba, letrake egitekoa te hori zabaluzitzaidan, haren atzetik eh, eskari gehiago etorri ziren, da, bueno, horain dela, ba, ja, amazazpi urteaz inintzen, eta gaur egun, ba, ja, ehun kantutik gora, ba, ditutidatziak eta niretzat hori, ba, satisfazioa da, eta, bueno, beti da... Oso polita, eh, zugidatzi dago zerbait kantatu gantzutea. Beste rohete kantatzea. Bai, bai, bai, beti da polita da, bueno, gainera, ba, eh, mireztu izan ditudan musikariekin, ba, lan egiteko aukera izan dut, ez da, un metan nik entzuten duenean fermin kortaturekin, edo entzuten duenean gari hartzainak edo benito lertxundi, ez da, zeinek esango zidaneri, ba, Itxasoari daigira hiengozen nomenik, ero? Hori, ba. da? Da, ner, da? Uh -huh. da, ba, umen mokoari zeinek esango zionik, benito hori ere zan nion, benito, zuk ezakizu zer da, nerezzen, zuk nik idatztitako zerbait kantatzia, ez da, nerezzen, da, ba, bizitzak eman diran, ba, opari hoietako bada, ez nuke inoiz imaginatuko, zure zurekantua nerezzat izan diran guztiarekin, ba, nik, uh -huh. noiz baizuri zerbait e, idatztiko nizunik, ez da, izugarria da, uh -huh. izu da nerezzen. Música Jon Maiarekin hitzain liteken musikari buruz, karriak obentaz, bersoare hitzaz, eta liburu buruz ere, bai, ze bi liburui atzita dauzkazu, Apaisako Beto eta Rio Mundo. Uh -huh. e, ze hori hitzapen utzi izute, liburuek, Rio Mundo segulako harrakazte izan zuen? Bai, Rio Mundo, gua, e, izu harria da, ondoren eman didana, ez bai. ze eskerroneko lana diren batzuk, egiten uh -huh. e, zu behin, eta jarraitzen du ba, urtetan <laughs> ba egantzun bat ematen, uh -huh. ezta. Oraindik beste jentza komentarioek gaiten dizkizu, bai, bai, oraindik, oraindik bai ta usteet oraindik ere saltzen dela eta biz eh ja estaki edizioan edo boa, e, bi urtean, uh -huh. ezta? Eta hori e, pentsatzea bakarren neri impresio da iten dit, banan banan saltzen diren liburuak uh -huh. eta banan banan ba 7000 inguruk erosi dute, ezta? Uh -huh. Eta Bueno, horren nahi nuen ikuspegi bat eman, ikuspegi bat zabaldun, nere familiaren kronika hori hainbat eh, eh, eta hainbat euskal kasua delako, ba, eh, kanpotik eh, torritako, ba, manxurria, no, belarri, motx, korea, no, horien eh, semea alabagera. Hori entzutatokatu zitzaizun zuri? Bai, bueno, ez, ez behar bada eh, zenbaiti bezala. Aha. Eh? Baina bueno, bakigu hori airean nola egonden, den, ezta. Hal ere banik ez da etorrekine teorizatzen ere, ezta ni nahi du dudan alaba jendeak konturatzea bat nola etorri ziren haiek ba, alegin handi bat egin duten askok eta askok eta orain ba Euskaldunen erdia edo Euskalo e, behar bad agin semialabakera ez da. z dutela bat ere bide erreza izan deno maite dugu gure lurra ez euskaldunok bakarrik gure herria gure kaleak gure mm -hmm. familia eta hori dena abandonatu alabe arrez de uh -huh. regalduta e, asko eta asko eta lur berri baten bila biatu behar izantziran ba zerotik astera ez da e, eta horrelaxe etorri ziran ba, ba familia tartean nerea uh -huh. eta hori hori zen ni zabaldu naion ikuspegia eta horregaiti nago oso pozik ez da, horretxegatik, ba, zabaldu delako ikuspegi hori hitzaldi asko eman ditut eta liburu asko saldu dira eta horre, horrek posten hau. Mm. Uh -huh. Eta jarraitzen dute eta etortzen, eta satebaterako atzo, urte batera entzuten genuen ez da, e, lehen da biziko aurra jaioduna Euskal Herrian, mm. e, bizkaian jaio da. Eta izan da, Kolombiar baten alabatxo bat, neska jaio berri bat, hainara, diote izena, uh -huh. izen Euskalduna, haurtxiki eh, ba, batentzat. entzat. Uh -huh. Bai, hala da, ez da, eta pentsa orain dela iruro gehi urte, oiru eta urte etorri zirenak ere, ba, ez zeto zen Kolombiatik, baina gara hartako Andaluzia eta Euskal Herria elkarren gandiko oso urrundi, zelden, edo León herri txiki batetik erten, edo estremaduratik atik, eta torri zeitez, Ona, ez da, yeah. e, mundu arrotz bat, uh -huh. e, zentzu askotan, ez da, eta bueno, gaina ditadura batean, e, horre suposatzen duen guztiarekin, ba, bi alde entzat, ez da, eta integrazio estrategia in inolakorik gabe, eta zer. Eta, eta, eta hortarro bueno, hobetu dugu, mejoratu dugu, orain integrazio estrategia bat daude, John? Nik uste daizu? dut ez, ez, ez mm. eh, nik uste dut ez diogula daukan garrantzia ematen, nahiko azaletik, tratatzen dela, eta nik uste dute, herri herri ba, plangintza integralak egon behar liazkela, ba, herri batera etorkin bat eltzen den momentutik, ba, integrazio beteraino, e, integrazio estrategia bat e, e, planifikatua, eta zehaztua, eta mm. egon behar Batez ere Euskaldun onaldetik. Eh? Batez ere, batez ere, pixkat, e, e, horrela, egoiztamente esan da, nik uste dute Euskaldunok daukagula e, datozenen beharra. E, Guntxiengoa gera, e, linguistikoa eta, eta beste zen bai harlotan ere bai. Eta gu behar ditugu datozenak, e, behar dugu Euskaldunak izan daitezela, behar dugu eguneko laro eta magostak ez duz eme alaba D ereduan matrikulatzen, datozen horietatik, ez da. Eta hori oso larria da eta eta guk ez este gu, estetuste aurre egiten diogunik eta bueno, badaukago beraz bai badaukagu erronkarik